A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült fürjes balás. Köszönöm, hogy eljöttél. Én Neked köszönöm, köszönöm szépen a meghívást. Neked most mi a megszólításod? Hát a Füriás Balázs. Jó, jó, rendben van. 51 ezen. nehány az Igen? Igen? stimmel. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja vagyok, sosem... Szenvedtem talán rankorságban, tehát hogyha nevemen szólít, azt az nekem... De a Magyar Olimpiai Bizottságnak is tagja vagy? A Magyar Olimpiai Bizottságnak természetesen tagja vagyok, sőt a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének is, de még mindig a nevemet tartom a legjobb megszólításnak. Ha egy fa, egy fának nézzük a te, vagy egy növénynek, akkor az a hajtás, ami most viszonylag gyorsan növekedni kezdett annak az alapjai hol vannak? Hát ez egy, ha akarom filozófiai, ha akarom teológiai természetű kérdés. És nem szeretném ezzel nagyon megterhelni az adásidőt. Ezen szoktam időnként töprengeni. Én úgy fejtem meg a saját pályámat, hogy viszonylag későn bontakozott ki, ami a lényegét adja. Ez pedig a a sport szeretetének, a sporton keresztül egy jobb Magyarország és talán jobb világ építésének a lehetősége, és Budapest szeretete Budapest építése. És ha az alfát akarom megtalálni, vagy az origót, akkor a véletlen, vagy a gondviselés rendezte úgy, hogy a Mindenféle ilyen szándékom és előzmény nélkül egyszerre csöppentem bele ebbe a két világba, amikor leégett a Budapest sportcsarnok 1999 decemberében, egy karácsonyi vásáron, tehát kicsivel karácsony előtt, ugye égve hagytak egy gyertyát, és én akkor néhány hónapja Dajcs Tamásnak, az első sportminiszternek egy olyan kabinetfőnöke voltam, aki épp töprengett azon, hogy megtisztelő, hogy néhány hónapja elkezdtem ezt a munkát, megtisztelő a miniszter bizalma, de a kabinetfőnök az nem én vagyok. És épp fogalmaztam benne a mondatokat, hogy a baráti viszonyjal együtt gyűjtöttem a bátorságot, hogy bekopogtatok hozzá, és azt mondom, hogy ez nem én vagyok, én visszamennék az ügyvédi pályára és az ügyvédi irodába dolgozni. És a kabinetfőnök az minden miniszter mellett egy ilyen Jolly Joker, bármilyen ügy, ami a minisztert foglalkoztatja, az valamilyen formában landol a kabinetfőnöknél. És ugye nem volt a sportminisztériumban a váratlanul hirtelen leégett sportlétesítmények újjáépítésének főosztálya, úgyhogy a rám bízta, hogy gondolkozzam már, hogy hogy lehetne a leégett BS helyett egy új aréna vagy nem is tudta, sokan akkor még azt gondolták, hogy a régit kéne visszaépíteni, ami egy nagyon rossz lett volna. És én viszonylag gyorsan egy-két hét alatt rájöttem, hogy ez egy hihetetlenül izgalmas és kreatív feladat, ami engem nagyon elkezdett érdekelni, hogy az üszkös romok, füstölgő romokból megálmodni valami egészen másat, azt egy nagy csapatmunkában mást, azt egy nagy csapatmunkában e, jó isten is megsegít végigvinni, és a bajból úgy kijönni, hogy valami jobb születik, és valójában saját magunk javára fordítani a tragédiát, és a lehetőséget meglátni benne. És ez egyszerre volt a város építése. Elfogult vagyok, de a kavics, a paplászlósportaréna szerintem a 21. századi Magyarország első kortás, modern, magas színvonalú középülete, építészeti alkotása, ugye 2003-ban lett átadva, számtalan díjat nyert, és most már több mint 20 év után lehet mondani, hogy bizonyított és helytát Kiállta az idő próbáját, és egyszerre volt a, a magyar sport akkori legkomolyabb létesítménye, és kellett nekem a az előkészületek építkezés, tervezés során a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a különböző sportági szakszövetségekkel nagyon közel együtt dolgozni, és sok nemzetközi sportszövetséggel, mert szerettünk volna a külföldi tudásból meríteni, és valami jót csinálni. Remélem nem voltam túl hosszú, és volt vala, valamilyen választ nem, a nem, De 98 és 2002 között. Te igazgatósági tagja részben elnöke voltál a Hungaroringnek is. Ez a kapcsolódás hogyan jött létre? Hát ez is a sportminisztériumon keresztül. A Hungaroring az ugye mindig egy állami cég volt, ez a formágyes cég, és a sportminisztérium gyakorolta a tulajdonosi jogát. Berényi János, aki nagyon sokáig vezette a Hungaroringet, és sokat tett a magyar Forma 1 ügyéhez, egy idő után azt mondta, hogy köszönöm szépen, ő most már más fontos dolgaival foglalkozna, és akkor egy ideig eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, uh. Studniczki úr vezette a, az igazgatóságot, de ő is úgy gondolta, hogy más ügyek jobban foglalkoztatják, és akkor én benne voltam az igazgatóságban egy ideje, és akkor rám bízta a sportminiszter dajstamása a Hungaroring ügyét, addig, amíg aztán hosszabb távú megoldásként ott Palik kezébe vette. Tehát ott a sportminisztériumban nekem többféle munkám is volt. Nem sok a, a bées újjáépítése, vagy a paplászló aréna fölépítése mellett, mert ez egy egyemberes feladat volt, illetve hát akkor ezekben az években e, 2000 elején lettem formálisan felelős a paplászló fölépítésének, és 2001 évvel később pedig, amikor először rugaszkodott meg ki Magyarország annak, hogy Olimpia rendezéssel foglalkozom, pontosabban hosszú idő után először, hiszen van ennek sok előzménye a 20. század elejéről, közepéről is, akkor, akkor azt rám bízta a kormány, hogy egy megvaló, nagy megvalósíthatósági tanulmányt nemzetközi például Úgy itt akkor két csinál. nagy ága van ennek, az egyik, ennek a sporttal kapcsolatos fának, legalább kettő. Az egyik ugye különböző intézmények létrehozása, mert aztán később a Puskás Aréna, vagy a Grupam Aréna, vagy a, az úszóplá, Duna mi a neve? igen. Köszönöm a segítséget. Továbbra sem lettem de attól persze, hogy tudhatnám a nevét. Ezek másfelől pedig sporteseményeknek váltál fontos szervező emberre, társelnök voltál az atlétikai világbajnokságon, elkötelezettséged volt az úszó VB-ken, és hát az úszó vb is, ha nem is pontosan úgy, mint a paplászló Budapest sportarénánál, neki ilyen hosszú neve van, mindegyik benne van, a paplászló is benne van, meg a Budapest is benne van. Papp László Budapest Sport Arena, talán a hivatalos nélkül. Uh, ugye ott meg arról volt szó, hogy valakinek a visszalépéséből adódóan, talán egy Japán uh, város visszalépéséből adódóan rendeztük mi. Hát ugye a... eddig kétszer rendeztünk úgy, hogy valaki visszalépett. 2015-ben a mexikói Guadalajara lépett vissza, és akkor két évvel később kellett megrendezni, 2017-ben, vagy lehetett. És 2022-ben, akkor két év alatt gondolta azt nagyon sok mindenki, hogy ez szinte képtelenség, amire a magyarok vállalkoznak. Aztán két év vagy néhány évvel később, 2022 elején pedig száz nap alatt rendeztük meg. De a, akkor a, a, a, a, egy japán város most gyorsan akarta mondani a Fukóka. Igen. Jó lett vissza, és akkor nyilván már nem kellett Dunarénát építeni, úgyhogy akkor a Amire mások évekig készülnek, azt mi száz nap alatt megoldottuk, és egy nagyon sikeres vizes rendeztünk. És meg fogjuk rendezni nem belépve, hanem mindenki más előtt egy versenyben, egy pályázaton megnyerve 2027-ben, amikor ami egy valamivel sportszakmai szempontból értékesebb vizes világbajnokság lesz, mert mindig az olimpiát megelőző világbajnokság a leg Értékesebb, mert ott ugye kvalifikációról van szó, tehát a világ élmezőnye a 28-as Los Angelesi olimpiára készülve, és azért harcolva egymással, hogy ki jut, ki kinek lesz kvótája, ki hogy áll a fölkészülés során, egy évvel a Los Angelesi olimpia előtt, közvetlenül az olimpiát megelőző évben, kvalifikációs világbajnokságra jön majd Budapestre, mert 27-ben megrendezük a bizasvébet. Um, Tudható-e, érthető, megfejtendő-e annak az oka, hogy Magyarország miért biztosít ilyen figyelmet, miért biztosít ennyi pénzt a sportra? Vagy ez nem kiemelkedő? Vagy ez mindig is így volt? Vagy? Hát, hogy a sport fontos volt Magyarországon a magyaroknak, és mivel a magyaroknak ezért a... A, a kormányzatoknak is. Ez azért azt hiszem, hogy elég régóta így van. Nem véletlen talán az, hogy a ugye Pierre Coubertin Báró alapította kezdeményezte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalapítását. 1894-ben történt ez meg formálisan. 12 természetes személy alapította, köztük már akkor volt egy magyar. A világ egyik legelső nemzeti olimpiai bizottság, ami létrejött 1895-ben, az a Magyar Olimpiai Bizottság. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Magyarország mindig részt vett az olimpián, kivéve amikor megtiltották neki. Tehát amikor a nemzet szabad akaratán múlt, akkor mi mindig versenyeztünk. Amikor versenyeztünk, mindig nyertünk érmet sőt, mindig nyertünk aranyérmet. Az első olimpián ugye az úszás sportágnak az első aranyérmét is egy magyar ember, ugye Hajós Alfred nyerte. Tehát a sport jelentősége a nemzet életében különböző módokon az azt hiszem, hogy talán még azt is lehet mondani, hogy politikai korszakokon átívelő módon. Nyilván a, a diktatúrában, a szocializmusban ez volt a, talán az egyetlen, Szurkolók számára, magyar emberek számára, ahol szabadon, vagy többé-kevésbé szabadon megélhették a nemzeti identitásukat, és büszkék lehettek arra, hogy magyarok lengethették a magyar zászót, és telitorokból szurkolhattunk, és büszkék lehetünk arra, hogyha a magyar csapat vagy magyar versenyzők komoly eredményt érnek el. Én most is azt. Tehát ez talán... Szoktak ilyen kimutatások lenni, lehet, hogy van, én nem néztem meg, hogy az egyes országok között a, a teherbíró képességükhöz képest, vagy a költségvetésükhöz, vagy a gdp vagy nem tudom mihez képes, mennyi pénzt biztosítanak. Ez, ez, is, ez is fontos, én megmondom őszintén, amiről kevesebb, és köszönöm a kérdést, mert legalább röviden el tudom mondani, hogy amit én sokkal fontosabbnak tartok, hogy... Az azokat a kimutatásokat, hogy majdnem duplájára emelkedett az elmúlt tíz évben az az idő, amit a felnőtt társadalom sportolásra fordít, hogy nagyon jelentős mértékben nőtt a szabadidős sport. És hogy a kettő között van összefüggés. Hát igen, tehát hál' Istennek, meg én nem is nagyon tudok olyan, hogy sok országban népszerű a sport, meg szeretik, meg sok nemzet mondja magáról joggal, hogy sportnemzet. Én nem nagyon tudok olyat, ahol csak fotelszurkolókból állna egy sportnemzet, tehát az, hogy a, e, e, itt egy jó irányú mentális, kulturális változás Magyarországon az elmúlt 10-15 évben beindult, és jóval többet mozognak a szabadideikben, még mindig van hova fejlődni a magyar emberek, és nyilván itt korosztályok, meg élethelyzet között van különbség, és hogy jóval több a szabadidős portolásra, a mindenki által ingyen használható önkormányzatok vagy állami pénzből felépült felületek, sporteszközök, sportlétesítmények, ez szerintem nagyon jó. Egyébként pedig ugye a kormányzat azt. De szimbiózisban van a versenysport. Igen igen, Igen, az igen, igen. igen és szerintem nem is lehet másképp. Tehát hogy pontosabban ez lehetne a versenysport nélkül, szerintem olyan forgatókönyv nincs, vagy az nagyon hibás lenne, hogy csak a versenysportot tolja egy bármilyen ország, és nem fordít energiát arra, hogy iskolákban a mindennapos testem és a sportolási lehetőség szélesítése és a sportolási egészséges életmód népszerűsítése az egész eh, közössége eh, eh, eh, eh, számára. Ami azt jelenti egyébként, hogy a létrehozott intézményeknek a világesemények utáni használata is tervezett, mert én emlékszem arra, hogy az atlétikai stadion a világbajnokság után, ha nem is kihasználatlan volt, de atléták beszéltek arról, hogy halványlag őzük nincs arról, hogy milyen mértékben vehetik azt majd igénybe, már azt követően, hogy átalakították a tribűnjeit, és így tovább, és így tovább. Hát ha ez így van és az atlétáknak igazuk van, ezt nem vonom kétségben semmiképpen, akkor ez egy óriási hiba. A sport létesítményekről én azt gondolom, és valóban, hogy itt az adás elején föl elevenítetted néhányhoz, volt közöm, hogy tilos sportlétesítményt csak egy esemény miatt építeni. Tehát sportlétesítményt csak úgy szabad építeni, hogyha annak egyébként hosszú távon értelme van. Hol van a te feladatod, te abból, hogy létrehozod azzal gyakorlatilag a feladatod véget ér, vagy neked van feladatod arra nézve, hogy legalábbis a legelején valami hasznosítási tervel előjárjál, vagy ez neked nem dolgod? De amikor Ugye én kormányzati szereplőként, kormánybiztosként, államtitkárként voltam felelős néhány nagyobb sportlétesítmény kitalálásáért, megálmodásáért, megtervezésért vagy megépítésért. Ez egy nagy csapatmunka volt minden esetben, törvényszerűen, de én vezettem ezeket a, a, a csapatokat. Akkor nekem mindig amikor javaslatot tettem, különböző kormány előterjesztéseket készítettem, be kellett mutatnom a kormánynak azt, hogy az utóhasznosítása mi értelme van egyáltalán. Mennyi időre? De hát évtizedekre. Hát ezt csak akkor szabad fölépíteni bármit. És végül ehetjük akár egyenként is, vagy legalábbis. De a a feladata ez leg... már nem rádhárult utána. Hát utána a működtetésben én a, egyedül a puskás arénában voltam egy ideig a működtetés irányítója is, mert ott ugye megépítettük, és nem sokkal utána jött az a 2020-as. 21-re halasztott UEFA Európa-bajnokság, és akkor az egy döntésnek tűnt, hogy az a csapat, aki fölépítette, itt ilyen gyorsan jön egy nagy világesemény, ugye Francia, Portugália, Magyarország mm -hmm. játszotta itt a meccseit, sőt, aztán 8 döntő is volt, ha jól emlékszem, egy cseh-holland talán, a, a, a cseh kiütötték a, a hollandokat, a hogy, hogy, hogy az a csapat végezze, amikor ilyen kevés idő van az építés és a, és a világ esemény között az a csapat működtesse, aki, aki fölépítettem, mert nyilván ők ismerik a legjobban. Tehát ennél az egy esetben volt felelősségem. Egyébként nem felelő, az volt a felelősségem, hogy olyan terveket készítsünk és olyan épületet építsünk, amely utólag értelmesen évtizedekig hasznosítható, és a e, magyar Szabad idő sport, tömegsport és a versenysport javára válik. Ezt a próbát ezt szerintem kiállták ezek a, a létesítmények azért, és majd fogok is néhány telefonadás után akkor lebonyolítani, hogy azért döbbent meg, amit az atléták mondanak, mert ha. Ez közvetlenül utána volt. Igen, remélem, hogy akkor most már tudják, hiszen azt nagyon világosan azzal a, az elképzeléssel. Épült és így is lett megtervez, hogy valóban egy ideiglenes ülésekkel 35 ezer néző befogadására volt alkalmas. Ilyen ideglenes lelátószerkezetnek. Ez is volt jelentősége, mert emlékezem szerint annak a pályája teljesen egyedi volt a borításából adódóan. Igen igen, igen, igen, igen. Én, én, én szerintem most még zajlanak a, a, a ugye két, két nagy ö, dolgot kellett a világbajnokság után megcsinálni. Egyrészt ezt az lelátó lelátószerkezetet elbontani, és ott marad egy 15 ezres. Azt hiszem, 15 ezeres lelátó szerkezet, ami hazai versenyekre, meg kisebb nemzetközi versenyekre tökéletesen alkalmas. Ez. Tehát minden évben én arra számítok, hogy lesz két-három nagy verseny, nagy magyar vagy nagy nemzetközi verseny az épületben, az egész pedig egy nagy edzőközpontként működik, ami nem csak a magyar versenysportot. Itt van egy beszélgetés, annyira tetszett a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek ez a létesítmény, hogy a testnevelési egyetem bevonásával folyik egy szakmai előkészítő munka, hogy a World Athletics-nek egy globális edzés, edzőképzési központja legyen ebben a, a, a, a komplexumban épületegyüttesben, együttesben, illetve az egyetemi sport és a szabadidős sport számára is álljon nyitva, és a másik nagy átalakítás, amiben pedig ugye döntően Baronyi Krisztina Ferencvárosi városi polgármesterrel, Karácsony gergely állapodott meg a kormány, amikor ők ugye úgy léptek hivatalba, hogy Igen. se sérjön sevébé, hogy olyan lakosságot kiszolgáló parkként működjön az atlétikai központ környezete, hogy oda bárki elmessen és jól érezhesse magát szabad idejében, sportolhasson, sétálhasson, játszótér legyen, stb. Én ezt ezért most az építési minisztérium felelős azért a munkáért, biztos vagy benne, hogy határidőre befejezik, és ez ősztől működni fog. Nagy általánosságban elmondható az, hogy azok a létesítmények, amelyek 2010 óta létesültek, vagy létrejöttek, és ilyenből nem kevés van, azoknak a finanszírozása megoldott? Vagy ez nem a te területed, és nem is akarsz hozzászólni? Azt tudom mondani, hogy amikor ezek a döntések megszülettek, akkor ezek alapos vizsgálatok alapján úgy tűntek, hogy ezek megoldható feladatok, és én semmi zavarról nem tudok. Hát számba tudom venni, hogy nekem feladatom lehetett, fradistaként, fradiszurkolóként különösen örültem neki a grupam a Fradistadion, Stadion. Az egy önjáró, az a Ferencváros számára bevételt Nyereséggel működő létesítmény. A puskás aréna működése megoldott ott is elég sokat terveztünk azért szerintem, hogy a gazdaságos működés az, az lehetővé váljon. Azt tudni kell, hogy egy ilyen nemzeti arénában, mi esetünkben a puskás arénában, ha fene, -fene teszik, akkor sincs 10-12 labdarúgó mérkőzésné, de az már egy nagyon jó év több, hiszen egy 60 ezres stadionban akkor érdemes oda vinni meccset, hogyha legalább félház reménye megvan. Hál' Istennek a Puskás Aréna a válogatott teljesítményének köszönhetően, meg olyan nemzetközi meccsek vannak eldöntő, majd B-eldöntő közelek, hogy alapvetően teltházon működik, de sokkal több nem sportesemény van Pont a gazdaságos működés érdekében. Tehát ott úgy alakítottuk ki a belső tereket, hogy ott fogadások, konferenciák, üzleti vacsorák, ezerféle esemény lehet, és nagyon sokan veszik, döntően vállalati szféra bérbe ezeket a tereket is, és, és működik gazdaságosan a puskás Aréna. A Duna Arena-nál ott vízfelület hiány van, tehát a Duna Arénából kettőt is, a vízfelület kétszeresét is ki lehetne adni. Ott, ott inkább az a konfliktus, hogy én nagyon szerettem volna, és ebben meg is állapodtunk Tóth József polgármesterrel, aki angyal földpolgármester, nagyon korrekten eh, tudtunk együttműködni a, a, a fejlesztés idején, hogy muszáj, hogy a lakosság is igen. bizonyos időszakokban használhassa. Na most, ha én nekem lennem a közöm az üzemeltetéshez, erre nagyobb hangsúlyt fektetnék. Értem én, hogy hála Istennek a magyar vízilabdasport meg a magyar úszósport igénye az nagyon nagy, és ezért sok medenceidőt elfoglalnak, de nem lehet, hogy a lakosság nem szorult ki, az én, én alakíthatnám a dolgot, akkor egy kicsit több. Ugye a beszélgetés két részből lopnán. áll, most az első résznek vagyunk a derekánál. De arra utalva, a másik rész, ugye ez kizárólag az Olimpiával, ez kapcsolatos, uh, uh, amire te utaltál, ott eszembe jut az a beszélgetés, ami ugye nem jöhetett volna Dajs nélkül létre, hogy az egész sorozat nem jöhetett volna létre. Igen, a mobilelnöke. Dajs Tamás. <gül> Elvitathatatlan érdemei vannak. Akár tetszik, akár is. nem. Hogy ugye beszélgettem Talai Andrással, az, az orvos tímvezető. Ja, ja, ja, igen, igen, igen, igen. Aki azt mondta, hogy ma, egy-egy vezetőklubnak különb orvosi felszereltsége van, mint a megyei kórháznak. És anélkül, hogy valami teljesen közhelyes kérdést tennék föl, azért ez úgy ütött. Amit egyébként ugye, ahogy ő elmagyarázta, a beszerzés módjából adódóan x évig, ha akarná se engedhetni át a publikumnak az Egyesület, mert maga a létrejötte az olyan pénzügyi feltételek mellett van, hogy tudom, és én 7 évig csak a klub rendelkezésére állhat. Igen, igen, és ezzel ugye nyilván az a baj, hogy a megyei kórházban nincs meg ez a szintet, nem az a baj, hogy a klubban, már ilyen színvonal nem az a baj, így, hogy a megyei így, Egy csak a duna a, az igébe, hogy a, a, a Nem könnyű a magyar egészségügy problémáit többek között a megyei. Kórházak felszereltségét, hogy kellene megoldani, ne haragudj ehhez semmi. Én ezt sem értem. A kérdés az, hogy nyilvánvalóan hogy a versenysporthoz ma már pontosan tudja az ember, hogy mire van a szükség, és ezt lehet sorolni, nem hogyha egyébként a megyei kórház felszereltségéhez ne tudná az ember, hogy mire van szükség. Nem is azt kérem tőled most számon, hogy a megyei kórházban ez miért nincs jelen, hanem az, hogy ami nagyon jó, hogy megvan a sportnál, azt valamilyen biztosító, gondoskodó kéz odaadja abból adódóan, hogy csak illet eredményeket. Elérni. Igen, így igaz. Amikor tehát el lett döntve az, hogy valamilyen világversenyen indulunk, akkor az, hogy az a létesítmény az létezőn utólag tudom, hogy mi mindent láttál már másféleképpen a Duna arénát illetően, de ott akkor azokat az intézményeket létre kellett hozni. Igen, nem tudom, mire az, hogy mit láttam másképp, de igen. Hát a, a, a, arról volt szó, hogy a díszítés, a külseje másképp lett volna, volt erről annak idején Különböző vitákkal hallottam még beszélgetéseket erre. Volt egyszer, hogy azt mondtam egy tévéstúdióban, hogy a számon kérték rajtam, hogy egy korábbi látványterv miért nem valósult meg. Így, ami így. azelőtt. De bolgár is ami volt. Ami azelőtt, az előtti látványterv, hogy én a, a munka megvalósításának a felsőségét megkaptam, és azt találtam mondani, ezt szívesen elmondom nálad is, hogy mert az egy bluff volt. Tehát, hogy egy valamilyen pályázat kedvéért, valakik lerajzoltattak az építéssel egy semmilyen alappal nem bíró dekorációs tervet, ami kiderült, hogy ahogy azt az épületet lerajzolták arra a területre, ugye el se fér. Tehát el kellett fordítani, ott kezdődött 90 fokkal, és nyilvánvalóan szép látványterveket bárki tud csinálni, megvalósítani valamit az egy másik történet. Akkor vágjunk bele a második fejezetbe, amiben egyébként a legelején már belevágtunk, amikor arról volt szó, hogy mi a megszólításod, és túlestünk azon, hogy Balázs. Eh, hogy... Eh, a sport mennyire olimpia központú? Hát, e sportág a válogatja, ha általánosan egy szavas választ az kell. Az adnom. volt, hogy ne, az olimpia, és akkor... Ah, tehát, hogy akkor Szerintem az... ez a mai napig e, e, nyilván én kötelező elfogultsága a bírok, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak vagyok a magyar tagja. E, és e, ha nem hinnék abban, amiért a Nemzetközi Bizottság létrejött, és amit a küldetésének valakon nyilván nem lennék a tagja. Nagyon egyszerű e, megfogalmazva, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt tartja a küldetésének, hogy a sport által jobbá tenni a világot és az olimpianizmus eszméjét erősíteni de a világba. Szerintem a világ nemzeti keretek között, és nemzeti kereteknél tágabb keretek között is a sport által jobb helyé tehető. A sporttal nagyon sokat tehetünk azért, hogy... Oké, okay, de akkor engedd meg azt a kérdést, játszunk el az a gondolattal. Van a sport, de nincs olimpia. Mit veszít a világ abból adódóan, hogy nincs olimpia? Hát azt veszíti, hogy az olimpia... Az egy hihetetlen, fontos, fókuszpont, vonzerő, figyelem összpontosító esemény, ami abszolút a nemzeti keretekre épít, hiszen Nemzeti Olimpiai Bizottságok nemzeti színekben versenyeznek egymással az atléták. Szerintem ez nagyon nagy mértékben köszönhető ennek az érdeklődés, hogy világszerte minden ország, minden nemzettagjai figyelemmel kísérik, és azt a mai napig el lehet mondani, hogy a... Nagyon érdekes, tehát azt akartam mondani, hogy a legtöbb sportákban még mindig olimpiai bajnoknak lenni a legnagyobb dolog. Ezt mind lehet mérni? Hát egyszerűen, hát Hát mondjuk Magyarországon eh, azt hát biztos, hogy vannak erre vonatkozó, sőt, tudom, hogy vannak ilyen, én is találkoztam már ilyenekkel az évek során közben kutatások, hogy az olimpiai bajnokság, valaki olimpiai bajnok, ez az egyik legnagyobb elismertség, legnagyobb presztízs. De meg is kell, hogy egy pillanatra, de egy, egy pillanatra. egy pillanatra de ez más, más országokban is úgy van, hogy csak a győztes. Mert Magyarország tipikusan az az ország, ahol másodiknak lenni, hát szép-szép, de mégsem lett az első. Én abba bízom, hogy ez oldódik, és, és nagyon komoly tokiói olimpiai teljesítményeket is, én azt láttam, hogy Magyarországon azért, azért honorálnak, különösen, egy fiatal versenyző kicsit meglepetésszerűen kerül fel a dobogóra, tehát ez nem jó, amire ol, és én nagyon bízom benne, hogy ezen, ez tud változni, és ezért mindannyian tudunk tenni, hogyha ha kifejezzük és beszélünk arról, hogy egy olimpiai érem, sőt, még akár egy helyezés is, e, e, hát e, lehet, hogy nem aranyérem, de hogy rengeteg az olimpiai van, érem. Az olimpiai Minek a szimbóluma? Az a sportolói, a sportági, az országi, Hát azért azt gondolom, hogy elsősorban a sportolói. Tehát, hogy mit beszélgethetünk most magunkra nézek, enyhén pocakosodva bármilyen sport teljesítményről, de bármelyikünk is képtelen lenne elérni azt a teljesítményt, amiért olimpiai. Rendben, okay. adnak. Rendben van. eljutott az... eljutottam mindegyik sportolónál, még az elejeén nem, mert akkor nem mertem megkérdezni, hogy sportolónak lenni az ugyanolyan dolog, mint szakácsnak, orvosnak vagy ácsnak lenni. És mit mondtak? Ők azt mondták, hogy igen. De egy dolgot ne felejts. hogy arra rá kellett jönnöm, és hogy ilyen mértékben így van, ahhoz ez a sorozat kellett. Az élsportolók, még az élsport befejezése után is buborékban élnek. A politikusok is buborékban élnek. Mindenkinek van egy buborékja. De a sportolók buborékja az egy speciális buborék. Mit értesz ezzel? Hát és speciális buborék abból adódóan, hogy nem úgy élnek, mint a hétköznapi emberek. Eleve kell számolniuk azzal, hogy egy bizonyos életkor után ezt abba kell, hogy hagyják, de nem elég, hogy azzal kell számolni, hogy abba kell, hogy hagyják, hanem az egészségüket is áldozzák közben, miközben kifelé ezt nem nagyon kommunikálhatják, vagy nem célszerű, hogy kommunikálják, vagy nem akarják sajnáltatni magukat, és adott esetben az, hogy az életük második fele, vagy csak az első harmadakinél akinél mennyi el a sporta, lesz-e olyan sikeres, mint amilyen az első fele volt, ez egyébként visszamenőleg teljes mértékben kihatása van a hozzászólásokra, hiszen ha civilben megkereserednek, akkor úgy beszélnek a sportolói évekről, hogy milyen kár, hogy azt egyáltalán abba kellett hagyni. Tehát ez egy speciális buborék. Igen, én azért csak azt mondom, a, úgyhogy nem voltam ilyen sportoló, hogy e, e, polgári foglalkozásom nekem is van, meg hát nyilván sok embert ismerek, akinek e, ilyen idézője tehát civil munkái vannak. Azért e, én csak azt mondom, hogy különleges tehetséget és különleges álhatatosságot, munkabírást igényel az, hogy valaki olimpiai bajnok legyen. Egy jó pedagógusnak, egy jó szakácsnak, egy jó rendőrnek is sokat kell dolgozni. De azért az, hogy te 8-10, legkésőbb 8-10-12 éves korottól kezdve, minden áldott nap, amikor a kortársaid, egészen más csinálnak, és egyre szabadabban élik az önálló életüket, és ehetnek, ihatnak, buliszhatnak, szórakozhatnak, szabadidejüket a legkülönbözőbb módon eltöltjék. Te képes legyen annak a célnak az érdekében, hogy saját magadnak és a hazádnak dicsőséget szerezve arról hogy hogy olimpiai bajnok vagy nagy bajnok legyél, és ezért évtizedeken keresztül, hát nem, nem, nem, nem nagyon van 15 év a minimum, amit belekezni. Ebben neked teljesen igazad van, tényleg. de az első ajtó, amit becsuknak maguk mögött a sportolók, akkor, amikor ezt eldöntik, és még nem is lehetnek tisztában azzal, hogy tényleg olimpiai lesznek, utána egy egész szakszemélyzet van arra, hogy ez az ajtó hát ne egy, is tudj velem, Egy, egy meg, idő Hogy udán, ez az ajtó ne tudjon egy, kinyílni. Egy, egy után. Tehát, hogy a sport és erre is így kellett rá, most jöttem rá, eddig is sejtettem, az egy zárt világ. Ráadásul azt kell, hogy mondjam, és nem akarok nagyon messze elmenni erben, mert elvinni az időt, hogy speciális szabálya is vannak. Tehát a sportolók itt 2024-ben türelem arról beszéltek, hogy szép dolog a demokrácia, de a sport alapvetően nem ismeri a demokráciát. És miközben az újságíró társadalom, vagy én, vagy a sportújságírók egy része, vagy akárki számon kéri a sportolókon a sportvezetésen a demokráciát, mauk az érintettek beszélnek arról, hogy ők tudják, hogy miről beszélnek, de úgy nem lehet sikereket elérni, és itt létrejön egy olyan folyó, ami nincs híd, és nincs komp, és nincs átközlekedés. Szerencsésebb esetben, ha valaki közlékelyebb, akkor vele lehet vele gondolatokat váltani, de nekem nem az a dolgom, hogy meggyőzzem a magam igazáról, hanem hogy megértsem, vagy egyáltalán hajlandó legyen a másik fél eziben megnyilvánulni, és nagyon sokszor ez se könnyű. Igen, a, a, én abban a, nem, nem állítva, hogy ilyet mondasz, de abban, hogy a sport világát valami titokzatos, zárt, olyan világ. Titokzatos világnak, nem mondtam. Mondjuk, ahol nem érvényesülnek szabadságjogok, vagy törvényes szabályok, vagy egyébként tisztességtelenség lenne, ezzel nagyon tiltakoznék. Szerintem a sportban pont az az egyik legjobb, hogy kevés tisztességesebb dolog van, mert a sportpályán, tehát a, a, az eredményjelző nem hazudik. Tehát ott személyes teljesítmény, ami mögött munka áll, munkával elért személyes teljesítménnyel, csapatban vagy egyéni sportágokban lehet viszonylag objektív mutatók alapján eredményt elérni, nem lehet mismásolni, nincs mese, aki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 ott ez már sokkal inkább átjön. Tehát amikor az van a sportvezetés fejében, hogy valaki a tehetsége révén, e, ha nem is érdemel többet, de gyakorlatilag mégis többet kap, akkor azok az elvek, amelyeket az ember egyébként a sportvilágán kívül, vagy adott esetben a sportvilágában is vallana, magukkal a sportolókkal beszélgetve, fuzzátóira, leszámítva azokat az eseteket, amikor immáron utólag hajlandóak beszélni arról, amiről aktív korukban nem. Hát nézd, ha az a kérdés, hogy van van-e igazságtalanság a sportvilágán belül? Természetesen mi az ember élet minden területen, sajnos, mert tökéleten gyarló lények vagyunk, ezért igazságtalanság van. Hogy alapvetően a sport az egy igazságos világ? Én ezt gondolom. Alapvetően. Sokszor felvetődik apró részleteknél, hogy azok ezt az egészet mennyire kezdik, de mondom, ez most távora vezetne. Mondok egy konkrét példát. Uh, Imáron ennek a más, más területéről, tehát nem pont arról, amiről eddig beszéltünk. Fábia László, aki az első vendégen volt, Arról beszélt, hogy egy tornaedző azért jött haza Kanadából, mert hogy egy olyan, de lehet, hogy ezt kívül meséltem, már nem emlékszem, de szerintem benne volt a beszélgetésben, egy olyan szerződést kellett volna aláírni, ami egész egyszerűen ellehetetlenítette volna a sportolókkal való együttműködését, mert pontosan leírta azt, hogy egy női sportolót hol lehet megfogni, és hol nem, és ő, akinek adott esetben a szerre fel kell segíteni, azt mondta, hogy ő azt nem tudja garantálni, hogy ő közben nem fog olyan területeket, érintenemvel kapcsolatban, egyébként ha ez megtörténik, akkor vele szemben eljárást indítanak, és hazajött abból adódon, hogy itthon még nem kell ilyen szerződéseket aláírni. Ü ez nem pont az a világ, amiről eddig beszéltünk. Ez, hogy viszonyulsz, de itt ugyanígy előjön az a kérdés, hogy a, a az Ungár Péter biztos jobban tudná megfogalmazni, már többször kiavított, hogy a szexuális hovatartozás, tehát hogy magukat egyébként születésüktől függetlenül, tehát valaki férfinak születik, vagy nőnek, de mégis egy másik nemhez tartozva akar, és gondolja azt, hogy neki joggal van, vagy joga van ahhoz, hogy induljon ilyen verseny és ennek az olimpián való jóváhagyása ezekről a dolgokról, és szándékosan nem azt kérdeztem, hogy ezekről a szélsőségekről, mert ezek látszólag szélsőségek azonban egyre nagyobb mértékben befolyásolják a hétköznapjainkat. Neked erről mi a gondolatod? Ez két teljesen két különböző. Igen, most két teljesen különböző eh, téma került elő. A, az elsővel kapcsolatban az, hogy hála jó Istennek ma a Párizsi olimpián 206 nemzeti olimpiai bizottság eh, csapata fog rajthoz állni, tehát ebből Kanada egy e, e, az, hogy egyes országokban milyen esetleg szélsőségesen, vagy a magyar fejjel túlérzékenynek, túlbonyolítottnak gondolszabályozás. Nem is Kanadáról van szó a szemléletről, avval gondolom máshol is találkoztam. Igen, a, a, ugye itt egy, egy nagyon keskeny nem tudom, mennyire keskeny, de minden esetre egy egyensúlyt meg kell találni, mert nyilvánvalóan az, hogy a, a gyermekek, fiatalkorúak védelme, az emberi bűnnyelvtosság biztosítása az egy fontos dolog, másrészt meg valóban a sportolói szakmai munkát el kell tudni végezni, és szerintem jól döntött a magyar edző, hogyha azt látta, hogy olyan szabályokat akartak volna ráerőltetni, illetve olyan szabályokat kellett volna elfogadnia, nem ráerőltették, amelyek, amelyek az ő szakmai, munkája, szakmai meggyőződése szerint túlzóak. Meg lehetetlenét teszik a munkát, akkor jó, tehát, hogy faképni hagyta, és 205 másik országban még tud, reméljük Magyarországon is e, munkát vállalni, de, de hogy ez, ez kétségtelen, hogy nehéz. Tehát, hogy erre energiát kell fektetni, ez a safeguarding téma, ez egyre erősebb a nemzetközi és a hazai sportvilágban is, hogy kialakítani azokat a mechanizmusokat, amelyek anélkül, hogy a normális, életszerű és mégiscsak egy hierarchikus viszony, és helyes, hogy hierarchikus viszony, mert másképp nem tud működni a mester tanítvány edző, sportoló viszony, hogy ez tudjon működni, de közben, ha esetleg túlzások, emberi méltóságot sértő cselekedetek, ne Isten abúzus van, akkor az a lehető leghamarabb kiderüljön, és az ellen lehessen. Igen, de lehessen. A, a kettő együtt fontos. Igen, de közben ennek a sportvilágon belüli megítélés és a sportvilágon kívüli megítélése egészen más tud enni, függetlenül attól, hogy amikor ezek találkoznak, akkor próbálnak nagyon diplomatikusan beszélni egymással, de én, aki viszonylag hosszabban foglalkoztam a kislászló történettel, vagy a Szécsi Tamás történettel, ott nem csak arról van szó, hogy abúzus, hanem szó van arról is, hogy milyen lehetséges és milyen ezzésmódszerek nem, és maguk a sportolók sokkal megengedődnek és, és ezügyben, mint is, a kívülállók. És, és szó van arról is, mert ebben talán azok a sportolók, akik mondjuk Szécsi Tamás szárnya alatt nőttek föl, és lettek olimpiai bajnokok, talán azt nem beszélgettem velük erről, de majd megkérdezem őket talán, azt is gondolják, hogy ma már nem azokkal a módszerekkel, ők is úgy gondolják, még ha gondolják is azt, hogy az akkor, nem tudom, hogy gondolják ezt, ők tudják megmondani, hogy helyén vagyok. Vagy utólag azt mondják, hogy megérte elszenvedni, mert hiszen olimpiai bajnok lettem. De lehet, hogy azt mondják, hogy, tehát, hogy nagyon fontos, hogy az, az, változnak az idők. Igen, de ott volt az, az első olimpia. Ott volt Turi György, az akit ugye maga a Szövetség kirakott, de a Kőbányászt címek megtartotta. Az, az, az, az első olimpián nem indulhatott női, nem indult női sportoló. Milyen jó, hogy eljutottunk 130 év alatt oda, hogy a Párizsi Olimpián, az első történeti olimpia lesz abban a tekintetben, hogy fele a, a rajtozálló versenyzőknek hölgy, fele a rajtozálló versenyzőknek férfi, soha ilyen nem volt, hogy egy teljes résztvevők számában, atléták számában egy teljes nemi egyenlőség de megvalósul. Most a másik téma, hát az is egy összetett téma, itt Azért azt hiszem, hogy. Ennek mi a egy ésszerű, hát ezt meg se tudnám most mondani, főleg magyarul, de egy észszerű megközelítést vélek felfedezni a sport, az olimpia, meg a nemzetközi szakszövetségek világában, mert csak a biológiának elsőbsége van, és a tényeknek elsőbsége van, úgy tűnik, hogy a, a mindenféle hát nem tényszerű dolgok felett, mert ugye, és itt nagyon fontos a fair play, tehát ugye elég sok, lehetett jó néhány botrányról hallani, hogy magukat nőből, nem, férfiból nővé átoperáltató emberek, akik azt mondták, hogy kérem szépen, én nemet váltottam, zárójel jelentsen az bármit is, mert úgy tűnik, hogy nem lehet nemet váltani, mert nyomokban férfit tartalmaz, Igen. És, és a biológiai, testi, szellemi szerkezete igenis nem lecserélhető egy embernek, zárójelbe bezárva. A olyan sportolók, vagy olyan emberek, akik és érdekes módon fordított irányban nem működött a dolog, férfiból nővé nyilvánították, operáltatták magukat, Elindultak a női mezőnyben, és agyon verték a nőnek szigetelt női sportolókat, és ezek a hölgyek, akik éveket, évtizedeket raktak a saját sportolói életpályájukba, joggal szólaltak fel, hogy de hát könyörgöm, lehet, hogy átoperáltatta magát, lehet, hogy nőnek vallja magát, de ha megnézzük az ő hormon szerkezetét, szintjét, akkor olyan biológiai előnyökkel indul, hogy lehetetlen nőként versenyezni, született nőként versenyezni velük. És erre szerintem ezt elfogadta mindenki a nemzetközi sportvilágban, és ma többféle szabályozás van, amiben a szabályozások legtöbbike megegyezik, hogy olyan ember, aki még ha műtéten is átesett, és ma Ma férfinak, a nőnek mondja magát, bár korábban férfi volt, férfinek született, és ma nőnek mondja magát, bármilyen műtéti beváltózáson esett át. Ha ezt, ha ő megélte fiúként a pubertást, a serdülőkort, akkor nem versenyzhet a nő. Tehát az a határvonal. És, a, és van egy másik határozat, szerintem mint a Nemzetközi Vizes Szövetség járt el a legkorrektebben. Ott van egy kettős szabály, tehát ez a pubertáskor megélése, de még e felett is van egy szint tesztoszteron szintet megállapítottak, nagyon komoly tudományos előkészítő munkával, mindenféle tudományágak tudósainak a bevonásával, hogy afölött a ha valakinek azt a tesztoszteron szintet meghaladja a, a, a sajátja, akkor nem versenyezhet a nők között. Ez szerintem, mert itt, itt itt nyilván van egy nagyon hangos, érdekérvényesítő csoport, aki azt mondja, hogy, hogy a nemváltásnak, a transzterműeknek, a stb., hogy ilyen-olyan jogaik vannak. Na de könyörgöm, hát a női sportolóknak nincsenek jogaik akik e, e, tényleg az életüket teszik arra, és aztán jön egy volt férfi. Nagyon hogy azt mondod, hogy ez a helyzet rendezett. Tehát ez a helyzet szerintem szerintem nagyjából, nagyjából az olimpián és az olimpiai sportágakban rendezett, és nagyon helyesen a női sportolók érdekeinek védelme, és az esélyegyenlőség alapján azok, akiknek a, a biológiailag igenis, részben, jelentős részben, majd teljes egészében férfiak maradtak, és olyan előnyökre tennének szert, ami igazságtalan és méltánytalan lenne a született nőkkel, akik csak a mezőny többségét adják, hála jó Istennek. Ezt nem engedik az olimpiákon, illetve nemzetközi versenyeken. A fina még azt is csinálta a nemzetközi úszószövetség, hogy egy berlini világkupán, hol máshol, lehetővé tette azt a nyitott egy e, ilyen nem váltott kategóriát, hogy e, e, ha valaki igazságtalannak érzi, hogy volt férfiként nem versenyezhet a nőkkel, akkor tessék, meghirdetjük a, a, a, a nemet váltottak versenyét, a verseny érdeklődés ilyen elmaradt. További két téma olimpia kapcsán, abban a sorrendben, ahogy szeretnéd, az egyik az olimpia politika mentessége, vagy éppen nem politika mentessége, semleges országok, ami nincs. Milyen alapon indulhat orosz sportoló, milyen alapon nem kidönti el, milyen szövetséget függesztenek föl, milyeneket nem. Ez az egyik, a másik pedig az olimpiai sportágak változása, amely az elmúlt időben látványos, és ehhez hozzájárult az is, hogy a közelmúltban Budapeste tekintetben világjátékokat rendezett. Igen, ki megint két fontos, de két egészen más e, e, téma. E, Pontosan úgy van, ahogy mondod, olyan nevű ország, hogy semleges ország, olyan nincsen. De ilyen induló nincs is az olimpián. De egy angol kifejezést szerintem lehetetlen, főleg röviden magyarba ültetni, individual neutral athletes. Ugye ez arról van szó, hogy nem, a, nem, a, nem az ország semleges, hanem ország függetlenül Egyetlen. indul egyéni sportoló. Ami szintén nem, tulajdonképpen nonsense. Hát, ne, hát olyan, bár, mint, de, olyan, mint a földön nem, kívüli. Nem. De, e, e, te, te, illetve ezerről beszélgethetünk e, e, azt, hogy a nemzetközi, abban én meggyőződésem, hogy a Nemzetközi Olimpia Bizottság helyesen döntött, hogy bár helyesen e, szankcionálja az orosz és a fehér orosz államot, hiszen azok a nemzetközi jogot megsértve agressziót követtek el, egy autonóm országa a szuverén országal Ukrajnával szemben. Ezért e, e, orosz e, hivatalos emberek e, nem lehetnek, nem kapnak meghívást az olimpiára, és az ország zászlaja alatt nem versenyezhetnek a sportolók, az ország zászlaja alatt. De ezzel együtt e, pedig kimondta a is, kb. két évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt, hogy ugyanakkor egy sportolót nem lehet az útlevele miatt és a nemzeti hovatartozása miatt büntetni, ezért kialakított egy olyan rendszert, hogy, és az oroszokkal ezt nem szokták tudni, két ö, probléma volt, ami egy enyhe kifejezés talán, az egyik, hogy lerohanták Ukrajnát, és ö, elkövettek egy agressziót, és mai napig is egy nemzetközi jogsértésben vannak, a másik pedig hogy, hogy nyilván ennek részeként egyszer csak olyan területeket, amit elfoglaltak, de ugye nemzetközi jogi értelemben az a elvileg területileg sérthetetlen Ukrajnához tartozik, olyan területeken lévő sportszervezetekre azt mondták, hogy ezek holnaptól nem az Ukrán olimpiai bizottság tartoznak megosz, is megosz. az ő égisza, hanem az orosz, ami az olimpiai karta, az olimpiai alapokmány megsértése, és ezért az orosz olimpiai bizottságot fel is függesztette a Nemzetközi olimpiai bizottság. Ugyanakkor pedig azt gondolta, hogy viszont ha bizonyos feltételrendszereknek, ez bonyolult, de a lényegét tekintve arról szólnak, hogy ha aktív módon nem vettek részt a Ki háborúban, jel? És hát, hát nyilván ezt a, a NOB-nak kell eldöntenie, a döntés ellen pedig a sportválasztott bíróságra, ami egy igazságszolgáltatási bírójú. De az valamilyen bírában, az, oroszoknak az is bele kell egyezniük? Nem, itt a sportolónak kell beleegyezni. Tehát a, azt mondta, egy olyan rendszert alakított ki a NOB, hogy nem e, orosz zászló alatt, hanem ebben a kategóriában, hogy individual neutral athlete, e, ebben, ha egyébként az eredménye alapján individuál, tehát egyéni sportokban, csapatban nem lehet, mert csapat, azt tényleg csak valamelyik országnak lehet csapata. Egyéni Már van, van egy dolog, amivel... Sport... Jó, de az a kérdés, hogy helyes volt-e az a törekvés, hogy ennek az abszurd helyzettel együtt hol tegyünk meg mindent? Melyik, melyik konfliktussal arra visszaemlékszel, vagy nem? Hát ez ennél a konfliktusnál eh, van így először. A, a, hol... Korában nem létezett ez a kifejezés? Én úgy tudom, hogy nem létezett ez eh, korábban, hanem majd az orosz-ukrán konfliktus kapcsán eh, eh, kereste a NOB az útját, ugye mit mondunk mi a nob és remélem, hogy nem csak mondjuk, hanem eh, gyakoroljuk is, hogy athletes first, tehát egy első a sportoló és hogy a sportolóknak, ha egyébként ő a, a nem támogatja aktív módon, tehát nye, nye, nem támogatja a, a, a háborút, az agressziónak minősíthető, minősített háborút, ha nem az orosz katonaság, nemzetbiztonság kötelékében szolgál, van alkalmazva, és van még néhány kritérium, megfelel mindenben, az oroszok esetében nagyon fontos kitétel, mindenkire vonatkozó, de az oroszok esetében nagyon fontos kitétel, hogy megfelel minden dopp, szabálynak és dopping előírásnak, és nem volt részese dopping ügyeknek az elmúlt években, és egyébként az olimpiai kvalifikációs szintet eléri, akkor ő részt vehet természetes személyként, sportolóként az olimpián. Én szerintem abból is látszik, hogy ez jó döntés volt, hogy a világnak egy tekintélyes nyugati része azonnal felháborodott, kígyólt békát, kiáltott a nobra, hogy merészeltek csak orosz nemzetiségű sportolókat bármilyen rendszerben is engedni, és azt mondta az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Skandinávországok, Balti Országok és Benelux Államok, és még néhány állam, hogy ha ez így lesz, mondták ezt egy évvel, másfél évvel ezelőtt, akkor bolykotálni fogjuk az olimpiát. Hála a jó Istennek, párbeszéddel megértették a filozófiáját, a döntésnek jobb belátása tértek, és nem lesz bolykot, 206 nemzeti olimpiai csapat, és a, a refugee team fog részt venni a párizsi olimpián. A bolykotról egy gondolatot még, én azért is örülök ennek, a csonka olimpia sosem az igazi olimpia, de megnézi valakit, aki sajnos az olimpiák története gazdag bolykotokban, ennek mindig állítottak egy politikai célt, azt lehet tudni biztosra, hogy azt a politikai célt sohasem érte el egy bolykot, ellenben szétverte az olimpiát, és elérte azt, hogy a bolykotáló országok sportolói, akik sok-sok év munkáját rakták a fölkészülésbe, azoknak a sportolói karrierjét derékba törték, és mondjuk az adott ország polgárai nem búzdíthatták a saját lányaikat, fiaikat az olimpián. Tehát a bojkot egy teljesen értelmetlen dolog. Hál' Istennek báltozó is nem lesz. Változó sportágok. Változó sportágok. Amire te céloztál, hogy világjátékok voltak Budapesten, hogy valóban itt volt egy utcai sportok olimpiai fesztiválja, és az utcai sportokra lehet mondani, hogy egy változás az olimpiai életében, ez is kicsi elkezdődött Tokióban, és most már látjuk hogy folytatódik Párizsban, sőt Los Angelesben is, tehát ott lesznek ezek a sportágak a break kivételével azok a Los Angelesi, az most a Los Angelesi programon nem szerepel, de a falmászás, gördeszka BMX freestyle, ez már ott volt Tokióban, és folytatódik majd Los Angelesben és most is ott Párizsban és Párizsban a breaking is, a break is ott lesz én, én ezt egy helyes, abszolút helyes lépésnek tartom. Itt ké, egy kritika szokott igazándiból fölmerülni talán, hogy vajon ezek sportok-e. Én aki ebben szemernyi kételés van, annak azt javasolom, hogy nézzem bele, 5-10 percre ezeknek a versenyeknek a közvetítését. Jó, hát ezzel Válom, majd, majd meggyőződőket. állítani, hogy a jelentős részük ott fog ragadni. Oké, okay. de mit kezdesz azzal, egy, az hogy hogy fontos, változik hogy meg? Példá... Ez egy nagyon komoly sport teljesítő. Hogy hogyan változik Én meg az öttusa? Mondjuk abból adódóan, hogy a lovaglás öt beszélik. Öttusában azért vagyok óvatos, mert uh, uh, uh, amikor az öttusáról uh, a válasz... Uh, ugye először is ezt a Nemzetközi Öttusas Szövetség uh, döntötte el... Azt a változást, ami. Ugye de nem annak az árnyékában, hogy felmerült, hogy kimarad marad az olimpiai? Ez is egy lehetőség volt, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, amikor a különböző döntések megszülettek, akkor én nem voltam a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, két magyar tagja is volt akkor. A Nemzetközi de akkor egy olimpiai pillanat, hogy csak nézzük azt, hogy egy mi az. Erről, erről igazán gyúrta, Daniel schmidt pá tudna beszámolni. Egy másodperc, milyen sportágak, meg hát ugye egyes sportágakon belül különböző távok szűnnek meg, tehát nem csak sportágak jönnek be, Sportágak, illetve sportágak különböző ö, verseny, most eddig nem tudom, fáradok, számai kerülnek ki a kajakkenúban, különböző igen, igen, távokon igen, van, igen. más távokon nincs. Úgynevezett vannak olimpiai sportágak, vagy olimpiai, nem tudom, ágak és nem olimpia, miközben egyébként ugyanúgy kajakkenről van szó, csak nem akarok rossz példát mondani. Igen. Mi az a, a megközelítés? Hét egymással konkuráló e vagy több, több szempontot kell egyeztetni, és ez mindig egy egyensúlyozást jelent. Egyrészt az nagyon fontos, és szerintem helyes törekvése különösen az elmúlt tíz évben a Nemzetközi Olimpia Bizottságot, tehát azóta kapott ez nagyobb hangsúlyt, hogy ne, tehát akadályozzuk meg, akármennyire is pozitív érvek is szólnak mellette, akadályozzuk meg az olimpia szakadatlan nagyobbá és egyre drágábbá válását. Tehát, és ez nyilván egyenes arányosságban van azzal, hogy hány sportoló, hány sporták, hány sportolója van ott. Ha túl sok sporták, túl sok sportolója, akkor előbb-utóbb nem lesz házigazda. Mi a túl sok? Mert megszűnik az. Hát mindig egyéni mérlegelés kérdése. Tehát azt, hogy E, e, nyilván a sportágaknak valamilyen ranggal, erővel a világban kell bírniuk, és van még egy szempont, e, az az, hogy az olimpia az egy egyetemes esemény, nincs a világon olyan ismert szimbólum, mint az olimpiai ötkarika, egy egyetemes eszme, egy egyetemes esemény, minden kontinens, szinte minden országa részt vesz rajta, olyan sportágak tudnak tartósan meggyökerezni, és biztosan az olimpia programján maradni, amelyekről el lehet azt mondani, és persze kivételek sajnos mindig vannak, vagy nem sajnos is, mert nekünk ha ez a mércét nagyon következetesen érvényesíteni a NOB, akkor egy-két hagyományos magyar sikersportág bajban lenne. Hál' Istennek most nincs bajban. A, és én úgy is látom, hogy nem is lesz, meg nyilván ez nekem feladatom is, hogy itt oroszlánként küzdjek, ha ez fölmerül, de hogy, hogy legyen elterjedtsége az egész világon, tehát lehetőleg minden kontinensen üzzék az adott sportágat, és az erőviszonyok ne legyenek nagyon különbözőek, hogy mondjuk aztán sem mondani, hogy egy sportág az csak amerikai, és a világ második más többi része az csak fut a, a szekér után. És, és ebből adódóan vannak e, e, időnként e, kihívások. Magyar, Magyarország két sportágban vezeti az olimpiai éremtáblát, az 1896 óta vezetett az éremtáblát, két sportágban mondjuk, mi a legjobbak a világon az olimpiákon, az öttusa és a vízilabda. Sajnos mind a két sportágról el lehet mondani, hogy az ötusa mondjuk Európában feltétlenül, Ázsia kis részében, Ausztráliában erősödik, Amerikában nem túl erős, Dél-Amerikában végképp nem, és mondjuk Afrikában hát nem létezik. Ezen a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak fejlesztési programokkal stb. kell tudni változtatni ahhoz, hogy az öttusa a hosszú távon biztos szereplője legyen az olimpiai programnak. A vízilabdának nagyobb szerencséje van, mert a vízilabda a két legfúj, legfajsúlyosabb sporták család egyikének a tagja, ugye a Vizes, az Úszó Szövetség, Nemzetközi Úszó Szövetség, Vizes Szövetség családjához tartozik a vízilabda, és az atlétika mellett ugye ezek az úszószámok, medencés számok a legerősebbek az olimpián, Valamint az is a szerencsénk, hogy a magyar sport rajongókat, vízilabda szurkolókat, magunkat megnyugtassuk, hogy most olyan olimpiák jönnek, amik esetében kizárta a vízilabda törlése. Csak egy, egy mondat, Los Angelesben az amerikaiak ugye mindig érmet várnak, sőt aranyérmet várnak a női vízilabda, ez eszük ágába sincs törölni, aztán pedig Brisbane jön, Ausztrália egy nagy vízilabda nemzet, úgyhogy a vízilabda az biztonságban van. Um, ami a rentabilitás illeti, és erről szó volt sportágok, száma kapcsán, mennyiben igaz, hogy a kereskedelmi eladhatóság számít a tévéközvetítés, az a tévéközvetítés, amelyről ma már a világban egészen mást gondolnak, mint ami régen volt, hiszen arról beszélnek, hogy az ifjabb korosztály az már nem, hogy 90 percet nem néz, de 45 percet sem néz, hanem egy 15 másodperces összefoglalóban meglátja mindazt, amit a foci rajongó 90 percben is adott esetben kevés időnek látnak. Um, Mennyiben igaz ez az állítás? Hát nézd a megint meg összetett kérdés, tehát a röviden nehéz rá válaszolni. A, ahogy beszéltünk róla, a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomnak, bizottságnak van egy küldetése. Ha ezt a küldetését teljesítse, ehhez az olimpiák, amik a világ legnagyobb érdeklődésére számott tartó eseménye, és a, a világ legnagyobb eseménye méretét, logisztikáját és költségeit is tekintve, ehhez... Me ez négy évente olimpiát kell rendezni. Az olimpiai bizottság az egy svájci jog alatt működő társadalmi non-profit szervezet, és egyetlen fillér közpénz sincs benne. Tehát egyetlen állam önkormányzat pláne nem, tehát senki közadófizetői pénz a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban nincsen. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak döntő módon két ágról jön a bevétele, az olimpiai játékokhoz kapcsolódó Média jogok értékesítése, ez egyébként a nagyobb része a bevételnek, és a másik ilyen nagyon fontosság, hogy mivel az olimpiának az a presztízse, ami, ezért a világ vezető vállalatai, Toyota, korábban McDonald's, Coca-Cola, most is, Panasonic és sorolhatnánk, tehát ilyen igazi globális nagyvállalatok. Értékesnek tartják a saját maguk kereskedelmi marketing stratégiájukból azt, hogy ők az olimpiai mozgalom szponzorai használhatják az ötkarikát, és ezért nagyon komoly kézpénzzel támogatják a Nemzetközi Olimpiai Szövetség eh, bizottságot. A, a, a bevételek 90%-a a, a médiajogból és a szponzoroktól jön, és ezt a 90%-nyi bevételét a NOB, hogy konkrét számot is mondjak elnézést, hogyha sok az adat, a lezárult 16-20-21-es olimpiai ciklusban 7,6 milliárd dollár volt a NOB teljes bevétele, és ennek a 90 át szétosztja a Nemzeti Olimpiai Bizottságok és az ő sportolóik csapataik, illetve a nemzetközi szövetségek között. Tehát az, az olimpiai, Bizottság az rentábilis ebben, a, ebben az értelemben. Ehhez az kell, hogy az olimpiának ez legyen a, a, a presztízse, ami az legyen az érdeklődés, amit kíséri a világban. Ez a tévéközvetítés, ez egy valóban érdekes kérdés. Mi most arra számítunk nyilván korábbi adatok alapján, hogy kb. három milliárd, és fél milliárdon fogják, ké, fogalmazunk így képernyőkön keresztül érdemben. Mennyi volt ez kert? az atletikai világból az atlétikai világbajnokságnak úgy emlékszem, hogy ez a szám egy milliárd volt, tehát kevesebb, mint a harmada. Tehát kétségtelen ez a legnézettebb. És az úszó? Az úszót, ezt most sem tudom megmondani, szóval utána nézek, de érdekes az, hogy a 27-es olimpia előtti vb mennyi lesz. Azt gondolom, hogy az is egy olyan egy milliárd körül. Két kérdés maradt. Az egyik az, csak Svájcot említetted, hogy dopingügyben ami például a kenderesi eljárásával kapcsolatban van, ez tényleg csak most jutott az eszembe, jut -e eszedbe bármi is, ami ugye egyebek között attól skandalum, hogy nincs neki határideje. Nem, nem ismerem a részleteket, úgyhogy nem tudok, a, a, tudom, hogy a KASZ, ez a választott bíróság előtt foglalkozik, én is egy újságcikket olvastam mostanában, hogy... hogy E, e, úgy érzi a jogi képviselője, hogy méltánytalanul folyik az eljárás. Semményben is mondott. E, e, e, nem ismerem sajnos a részleteket. Végezetül... Nyilván itt, itt elsősorban a Magyar-Húszó Szövetség tud a sportolójának segíteni. A szívfájdalmadról, vagy lendőrömödről <gül> Budapesti Olimpia. Hát nézd, én egy... E... Pálapostól mondja a Filippiekhez ez írott levél negyedik részében a vége felé, hogy a megelégedettség az egy fontos dolog, hogy az ember a jó időkben meg a rossz időkben is tudjon egy egyensúlyt és megelégedettséget tartani. Én egy, talán azért, mert csak érlelődöm az idők, idő előre hatával, nekem nincs ezzel kapcsolatban hiányérzetem, vagy rossz érzésem. Azt tudom mondani, hogy szerintem ha jól megcsinál egy Magyarország tudna jó olimpiát csinálni, e, e, e, meg lehetne azt úgy csinálni, mint ahogy el is lehet szúrni, mert túl nagy és összetett dolog ahhoz, hogy evidencia legyen. Tehát ha nem figyelnek oda, ne agyisten, tisztességtelenül nyúlnak bizonyos dolgokhoz, akkor na, alaposan el lehet szúrni, de ha jól csináljuk, akkor ez javára válhatna Magyarországnak. Ezzel együtt én ma ott tartok, hogy az már zárójeles dolog megint, hogy nincs napi renden, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2027-29 előtt nem fog ebben döntést hozni. Tehát egyszerűen most nincs napi egy következő olimpia kérdése. Foglalkozzunk ezzel akkor, ha eljön az a pillanat, amit én ma nagy téteket senkinek nem jól sokra, hogy tegyen rá, amikor csak az első két szereplő, aki nélkül jogilag sem lehetséges egy ilyen a Nemzeti Olimpiai Bizottság, a mi esetünkben a Magyar Olimpiai Bizottság és a főházigazda, mert nyilván nem egy helyszínen lenne egy ilyen, de Budapest város főpolgármestere a városvezetésben teljes egészében egyetért annak, hogy ennek neki kell rugaszkodni. Oda akarok kijukadni egyértelműen fogalmazva, hogy én abban nem vagyok biztos, hogy Magyarország most és az elkövetkezendő években, évtizedben lesz abban az állapotban, hogy a, az a közmegegyezés, ami a, az emberek között, a társadalomban és a politikai eléteg szintjén előfeltétele annak, hogy minket bárki komolyan vegyen a nemzetközi színpadon, ez az egység, megegyezés, egyetértés, párbeszéd, ez létre tud jönni. Még két kérdés ha, hazudtam, de ezek <gül> már röpke kérdések. Kihagyni nem lehet, és amikor én megszakadtam a... Ez lett volna az egyik, de nem kérdeztem, hanem az egyik, ami alapvető, az az egészséges és, és a parasőt nem is jó, így mondom, nem tudom, hogy, hogy korrekt. Eleve én azt szerettem volna, és meg is nagyvonalú volt a mobis parasportolók is szerepeltek természetesen ebben a, skor, a sorozatban. Éves. Ezzel kapcsolatban. Hát ugye először is ezt jó, hogy mondod, mert ezt mindennyiszor elkövetjük ezt a himát. Nekünk is úgy kellene beszélnünk persze hosszabb, meg bonyolultabb, de olimpiai és paralimpiai játékok. Tehát Párizsban nem olimpia lesz, hanem Párizsban olimpiai és paralimpiai játékokat rendeznek. Kis szünettel az Olimpia után meg lesz a, a paralimpiai játékok is. És én ezt nagyon fontosnak tartom, mert nem látok a világban olyan dolgot, ami ennél jobban tudná pozitívan, E, e, a, a fogyatékkal élő honfitársaink élethelyzetére irányítani a figyelmet, és a mindennapokban szükséges érzékenységét, nyilván döntően az épeknek, ahogy ezt fogalmazzák, valóban itt a szavakkal már fogalmakkal is egy kicsit bajban vagyunk, növelni, mert azt gondolom, hogy mindenképpen van a paralimpiának egy olyan pozitív hatása, hogy sokkal jobban szerencsés esetben, az épek között sokkal többen értékelik, sokkal eh, jobban eh, azokat a nehézségeket, kihívásokat, amivel fogyatékos eh, honfitársaink küzdenek, és megnő a segítőkészségérzékenység az ő élethelyzetük iránt, erre pedig azt gondolom, hogy szükség van, és ez jó dolog. A másik kérdés, azt megválaszolta hogy be kellett volna fejeznem a kérdést, hogy tettem, amit még szóltak említeni, és ezt az ember azért csinálja, hogy tényleg, nem tudjuk, ez fából van, -e. nem. Vagy talán biztonság. Eh, hát a biztonság, így van, majd beszélgessünk az olimpia után. Nem érdemes, a, és azt gondolom, hogy senki nem is teszi homokba dugni a fejünket. Eh, tehát a biztonság... Eh, bűncselekmények, terrorcselekmények kérdése az ma a világban, de főleg a nyugati világban és Franciaországban, Párizsban, különösen az egy kockázati tényező. A, a biztos biztonsága, tehát ez a Security értelemben nemzetbiztonság, bűnözés kordában tartása minden egyes olimpián az a nemzeti hatóságoknak, tehát a házigazda feladat, ez, Fran, ez francia feladat. Franciaország feladata, a francia hatóságok felelnek ezért. Azt is lehet tudni, amennyit nyilván dolog természeténél fogva bizalmas dolgokról van szó, de azt lehet tudni helyesen, hogy egy óriási évekre visszamenőleg csak a Párizsi olimpiára készülve egy óriási nemzetközi kooperáció van és más országok hatóságaival, titkos szolgálataiban a franciák egy, egy nagyon közeli szoros kooperációban vannak. Én azt gondolom, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy ez mekkora veszélyforrást jelent, és ennek megfelelően készülnek a franciák. Itt nem vagyunk még egy héttel a Trump elnökjelöltel szemben elkövetett merénylet után, amit még a biztonsági intézkedéseiről viszonylag híres, stabilnak mondott Amerikában, és most én olvasom a különböző jelentéseket, híradásokat az angol sajtóban úgy tűnik, hogy nagyon komoly hiányosságok voltak az előkészületek a biztonsági intézkedések tekintetében. Én azt gondolom, hogy Párizs nagyon készül, a franciák nagyon készülnek, és nagyon bízunk benne, hogy nem lesz ilyen típusú esemény. Ezt biztosan majd akkor mondhatjuk el, ha túl vagyunk az olimpián. És teljes estevédelmében kit leszel? Én nekünk nyilván zöldfülű első olimpián nemzetközi önpélbizottsági takként, tehát azt gondolom, hogy kötelező is, nagyon várom is, hogy örömmel megyek majd a legkülönbözőbb sporteseményekre, és természetesen mindenféle egyéb kötelezettségünk is van, lesz egy közgyűlésünk, bizottsággyűlés, beosztottak egy ilyen fegyelmi döntőbíróság fórumra, aki az egész olimpia alatt működik, és ilyen disziplineri fórumként különböző előkerülő eseteket rapid módon gyorsan eldöntet. munka is lesz, de nagyon várom is, tehát, és nyilván nagyon fogok szurkolni a magyaroknak, és igyekszem minél több magyar érdekeltségű sporteseményen ott lenni. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen.